Так, вічна молодість нікому й ні від кого не гарантована. Ось так живуть люди під щоглами, з юності до севини борються із стихіями, а потім, зносившись, спрацювавшись, чесно вибувши свою всежиттєву вахту, скромно й буденно відходять у забортність, в іншу переходять стихію з голкою, та з грамотою на досмертне звання почесного майстра. Під поглядами проводжаючих Ягнеш вступив на бетон причалу, на його незрушність, поставив сундучок, думали на Оріоні «зараз озернеться». А він витяг сигарети шибко, закурив, дивився в бік портових пакгаузів. Звідти назустріч йому, ледь помітно пришкандибуючи, саме наближався той, хто завжди з'являється в найпотрібнішу мить. Друг, судновий механік. Такий же, як і Ягнич, осадкуватий, крутолобий. Підійшов до Ягнича, і вони про щось коротко перемовились, видно радилися. Екіпаж Оріона, понависавши над поруччями, все спостерігав Ягнича, його низькорослу постать, що наче вкопана сумовито заклякла на причалі. Ось нарешті докуривши, Ягнич кинув з берега недопалок, сплюнув у слід на розкислі апельсинові огризки, що бовталися біля бетону на хвилі. Тут міг дозволити собі хоч таку вільність, не те, що на судні, там плюнути в море, тож було б Непрощенне блюзнірство. Друг механік, відсторонивши ягнича, взяв сундучок. У майстра лишився в руці лише ватман тієї скрученої грамоти, що її ще вчора на оріоні розглядали всі, старанно розтяцьковану училищами художниками-самоуками, звін'єтками та віночками, з піднятими вгору насторч серед буяння бару вилами бородатого Нептуна, владики морів. Так і пішли, не озираючись. Ніби не було вже ягничеві діла до Оріона, ніби й не віддав він йому найкращих років свого життя, життя трудового, наповненого ділом до краю. Бо шити металом обковувати по краях паруси, то складна і просто таке каторжна праця. Сувій паруси не важить центнери, маєш витягти його, розпилити на всю палубу, просушити, маєш кожен ярд, кожен сантиметр переглянути, перетерти власноруч, промацати пучками, чи нема де ганджу, чи штур не прогриз, чи не допущено якого-небудь фабричного браку. І тільки впевнившись, що парусина міцна, надійна, як слід проварена, берись, розкрою її та шивай своїми тригранними. Небагато що ягнич умів у житті, морських хлопці, скажімо, так і не навчився читати. Але те, що вмів, то вже вмів досконало. У цьому був майстром. Бо треба парусини просто шити ти повинен кожен парус озброїти, обшити парусину сталевими тросами, доладнувати по краях всіма необхідними деталями, щоб найлютішу бурю витримала твоя робота. А це вже вміння, хист, це вже мистецтво. І якщо зараз поміж молодих, які зібрались на палубі, теж є такі, що вміють кроїти і шити, і озброювати паруси, то це тому, що з ними був Ягнич-майстер. Він їх цього діла навчив. Не може поскаржитись, що його на Оріоні мало шанували. Ще й до нападу недуги був він наказом увільнений від авралів. І все ж на кожен аврал Ягнич з'являвся сам, з обов'язку, за внутрішнім своїм покликом. Стоїть у бушлатику під дощем, під шквалистим вітром, руки задубнуть, здається, вже й пальці не гнуться. Стоїть і стежить уважно і причіпливо, як працює молодий курсант зі снастю чи з швартовим кінцем. І коли Ягнич помітить, що не вдається хлопцеві правильно накласти, правильно закріпити, підійде, і відсторонивши юнака, візьметься за діло сам. Зробить на диво швидко і вправно, ще потім і покаже ось так треба, синку. І знов знепримітниця, пригорбиться осторонь, спостерігаючи за новачком з під брови краєм всевидівщого ока. Ті, що проводжають, все ще не розходяться. І старші званням, і котрі без звань понависали вподовж палуби, не зводять із старого очей а він у цей час стоїть із другом біля тумби червоного автомата, з якого можна напитись води за копійку. Довго порпаються обидва в кишенях. Нарешті Ягнич знайшов потрібні монетки, націдив спершу механікові, потім наповнив і собі склянку, припав до берегової автоматної п'є. Склянка сліпучо блищить у руці розтікаються в промінні ягничеве сухе горіхове обличчя. З Оріона йому махають, шлють останні вітання. Навіть капітан, забувши про своє становище, з майже хлопчачим ентузіазмом гукає, «Оріон вас не забуде!» Аж тепер ягничеве обличчя Враз розплилося, розтеклося в сонці чи то усмішкою, чи гримасою гіркоти, стриманого плачу. З відстані цього не добереш, не розрізниш, бо усмішка людська і гримаса болю, вони ж такі близькі між собою, вони як сестри. Тихо й прощально, в погляд, обіймав судно і схвильованих на ньому людей. Оце воно проваджання. Небучністю, непромовами доймає тебе, не парадною вишикуваністю екіпажу. Висипали, понависали і не розходяться. Ось вона, твоя сім'я, твій Оріон. Може, ти їх бачиш в останні. Вони схвильовані, що розлучаються з тобою. Їхні почуття до болю гостро тобі передаються, і саме судно, неприбране, оголене, має зараз такий непоказний, аж ніби жалюгідний вигляд. Щоразу, коли неодягнуте у вітрила воно меншає, а зараз було аж якесь наче сплющене, мов би, аж болить йому бути затиснутим поміж багатотонажними океанськими велетнями. «Непоказне твоє суденце», Притулилося до причалу. Аж не віриться, що це той самий Оріон, сокіл морів, Що його на всіх широтах бачили, коли наповнений вітром Летить серед просторів, і вітрилля його гуде, співає, Огорнуте все від носа й до корми хмарою сяючої водяної пороші. Натомість стоїть суденце, принишкле, без щогу, без парусся, якесь ніби змучене. Але для Ягнича в оцій своїй незавидності, в робочому вигляді, воно, мов би, ще дорожче. Бо це ж таки твій Оріон, хоча зараз збереглись в його обрисах лише первісні форми, оті, що скорабельні, що створені для лету, що вигинаються, течуть в ідеальній плавкості, мов пружне тіло дельфіна. Здушило я в грудях, як від нестачі повітря. Надивляйся, брате, на свій Оріон, бо житимеш тепер, де ні вітру, ні хвилі, ні руху, ні лету, де буде тобі саме вічне скніння та животіння, не життя, а тільки відбування життя. Проводжають, як личить. Капітан, ставши на видноті, навіть бінукля приклав до очей, щоб краще розгледіти ягнича, який він там є цієї миті на суші біля зельтерської тумби. Інші, понависавши з борту, ніяк не вгамуються. Останні вітання ягничеві шлють цим однаковим в усіх портах світу рухом, помахом руки. Щемить горить душа. Помахати б і їм рукою туди на Оріон, але, мабуть, це вийшло б у нього незграбно. За довгі морські роки якось і не навчився ось так прощально махати рукою, а мусив би навчитись. Життя ж моряка, власне, і складається із таких помахів, із зустрічей та прощань. Слухався напружено. Хотів би дочути, що то йому гукають з Ориона. Може, кличуть вернутись? Земполіт якісь знаки показує на мигах. Невже щось там перевирішилось в останню мить? Ні, скоріш усього, просто дораджують, як йому триматися в своїх нових сухопутних рейсах. На Оріон нема вороття. Друг механік нагадує, що пора вже йти, бере з-під руки в'ягнеча сундучок, і вони повагом рушають від тумби, щоб незабаром зникнути за рогом розпашилого на сонці пакгаузу. Там Ягнич ще раз зупиниться в роздумі, витри зрошене потом чоло. Ось тепер можна і в Кураївку. Був зараз у Ваганні, як туди краще добутись, сушою чи водою, можна і так, і так. Водою — ні. Сьогодні цей пасажир сердивсь на море. Через якийсь час портовий люд бачитиме як понурений ягнич із своїм сундучком тримуватиме до автобусної зупинки. Першої ж ночі після прибуття Інни додому її по тривозі підняли з першого сну. Нещастя на таку, Когось там скалічило, потовкло. Мати стояла над нею, тримала на поготові міні-спідничку, в якій Інна прибула з медучилища. Похабцем одягаючись, дівчина чула крізь прочинені двері, як у сусідній кімнаті з току шофер, розповідає матері про аварію. Той розігнався на елеватор, а той з елеватора, а куряви ж хмара, ідеш у якусь сліпий політ. І ось при самім виїзді стоку машини зіткнулись лобами. Дукнулись так, що й фари потрощило на обох. Інні уявилися. Жахливе видовище покрученого металу з нівечених тіл озвалось до шофера, стримуючи тривогу. Смертельний випадок. Та ніби ні. Котрись із них, видно, в сородці вродився. Ну та сама ось побачиш. Це ж треба щось прихопити, в розгубленості озирнулась Інна до матері. Аптечка там є, сказав шофер. Бенти, йод, все на місці. Не вистачає тільки сестри милосердя. «Ти готова?» Дівчина відкинула за спину пасмо волосся «Їдьмо!» З місця помчали в нічну темряву, в куряву. Власне, це мав би бути не її клопіт. Мусила б зараз там порати потерпілих її попередниця по медпункту Варвара Пилипівна, дружина Чередниченка голови. Ще ж вона не на пенсії, тільки збирається. Інна поки що не оформлена на її місце, у права не вступила». Але на такі речі в Кураївці не зважають. З гарячу зопалу, після вчорашніх конспектів, одразу уділо діло торч головою. Бо Варвара Пилипівна, здається, своє відчергувала. Цими днями сама злягла. Вона давня сердечниця, бо у неї позаторік навіть інфаркт міокарда. В такій ситуації хіба відмовишся? Тут не до оформлень, не до казенності. Вчили тебе на медичку. Тож вставай і серед ночі, там мчись на виклик. І мчиться. Не буде ж вона формалісткою. З Варварою Пилипівною він недобрі стосунки. Обидві ще раніше знали, що настане день, коли одна здаватиме, а друга прийматиме від неї медпункт. Не думала стільки, що події так підганятимуть, як оце зараз. Пилипівну останнім часом Недуги та слабування дедалі частіше вкладають до ліжка. Мабуть, якраз тому Чередниченко й до училища вдався своїм клопотанням, своєю авторитетною вимогою. Зрештою, і в саме училище Інна потрапила не без дораджувань Варвари Пилипівни та її Чередниченка. Думали, видно, про заміну наперед. До току відстань чимала. Він тепер один у них. Раніше було кілька таків. Чи, як Чередниченко каже, гарманів, розкиданих по степу, по бригадах. А тепер вирішили, хай буде один, центральний. Зате обладнають його краще, забетонують, зосередять на ньому всю техніку. Їдучи, шофер голосно розмірковував на цю тему, зважував плюси й мінуси. Інна слухала його навіть зацікавлено, хоча, власне, мало б це бути їй ні до чого. Один тік чи десять, хіба не однаково? Час пізній, а степ не спить. Комбайни працюють. Дорогами ґрунтовими туди й сюди рухаються вогні в ореолах піднятого кушпелища. Заєць аж білий у світлі фар, де взявшись перескакав через дорогу, кажуть, це недобра прикмета. До такового нещастя та ще й оця заяча прикмета, це ж треба. Однак не вертатися ж. Тік наближався яскраво освітлений, з рухливими постатями людей, коловорохів, з грізним громаддям якихось незвичних, раніше не бачених інної споруд, мов би заводських. Потім вона дізнається, що то громадяться нові, вперше до цих жнив зведені, зерноочисні агрегати. Край току лежить на брезенті потерпілий. Маленький солдатик, узбек чи туркмен, чи хто там він є. Щоліта військова частина надсилає сюди своїх хлопців допомагати на вивості хліба. І оце він один із них. Живий лежить. Інна одразу присіла біля нього, взяла пульс, оглянула всього з ніг до голови, обстежила прихапцем, але уважно. Серйозних травм нібито нема. Обличчя розмальоване, як після бійки, та ще й синяки на ребрах. Щасливо відбувся. Потовкло, це правда, перебуває ще в стані напівшоку, але від такого не вмирають. Кілька інших, що під час зіткнення лише гуль наловили на лоба, зараз теж тут, не полишають товариша. Головна їхня тривога видно за нього, самі відбулись легким переляком. Більшість із них теж звідти, із східних республік, можливо, навіть земляки цього хлопця. Вони про щось квапливо і неспокійно перемовляються між собою, певне про товариша, а може й про неї, про Інну. Що це, мовляв, за дівчинсько, схоже на старшокласницю, прислали сюди, замість того, щоб привезти солідного досвідченого лікаря. «Беріть його та обережніше», – згліла Інна друзям потерпілого. Несіть за мною. На час жнив тут же на току, як і торік, відкрито польовий медпункт. Для нього відведено один з вагончиків, поруч з тими, у яких ночують механізатори. Це вже Чередниченко подбав на прохання Варвари Пилипівни. Сюди ось у тимчасовий медпункт з наказу Інни і було перенесено потерпілого. У вагончику накинувши білий халат, Дівчина відчула себе впевненіше. Прокип'ятивши шприц з довжелезною голкою, коротшої тут не знайшлося, зробила своєму першому пацієнтові протишоковий укол, дала чималу дозу валеріани для заспокоєння, знову послухала пульс і аж після цього лишила хлопця лежати на білих медпунктівських простирадлах. Хай до ранку полежить, а там буде видно. Якщо треба, відправить до лікарні, госпіталізує. У кожному разі це добре, що вона тут. Допомога її виявилась вкрай необхідною. Коли пацієнт задрімав, Інна вийшла і, присівши на східцях вагончика, стала дивитись, як трудиться тік, як дівчата та жінки, закутані хустками до очей, шугають з лопатами в руках серед ворохів пшениці, Горнуть і горнуть, вантажаючи очищене зерно в кузови машин. Нікого з токовичок не впізнати. Декотрі в захисних окулярах від пилюки та остюків. Спідниці високо попідтикувані, видно, яка ж стегна зблискують. Світла на току повінь. У жнива чередниченко електрики не жаліє. Вимагає, щоб на робочих місцях. Людям було видно, як у день. Незабаром з'явився і він сам, голова. Вантажною прибув. Вийшов з кабіни огрядний, ваговитий, габаритів Тараса Бульби. Став роззирається на свої володіння. А навстріч йому вже поспішає завтоком дядько Кирило, що все робить підтюпцем, підбігцем, інакше не вміє. Мова заходить, мабуть, про аварію бо за втоком, щось пояснюючи, раз у раз розводить руками, знизує плечима. Чистісіньким хоче бути в очах голови. Чередниченко тут сила, хоч і не грубіян, хоч його ніби й не бояться, проте в його присутності інші якось наче меншають. Бригадири самі охоче виказують, що для них він авторитет. Кураївка пишається Чередниченком, Герой фронтів, командир морських десантників і герой мирних літ, дісталась йому золота зірка, коли ще був у МТС рядовим комбайнером. Зважають на Чередниченка і в районі. Господарство, яке йому довелось очолити в скрутні роки, він вивів у число найпередовіших. У Кураївку їдуть за досвідом і як людину заслужену авторитетну Чередниченка часто запрошують на різні наради в область і навіть у столицю, посилають на з'їзди, багато років підряд незмінно обирають членом бюро райкому партії. Крім Варвари Пилипівни, вірного стража й дорадника, всі інші, навіть керівні товариші, його трохи остерігаються. Виступів Чередниченкових на районних та обласних нарадах щоразу ждуть, хто з радісним нетерпінням а хто з дрижаками під жижками. Особливо ж на партконференціях, коли попереду голосування. Інна ще з малку знає Чередниченка. Не раз бував він і в їхній хаті. Сидів з Інниним батьком за столом, коли з чаркою, а коли й без. Бо ж обидва комбайнери. Комбайнерством своїм Чередниченко ще й досі гордиться. А коли зійдуться двоє механізаторів, їм поговорити завжди знайдеться про що. Як би, скажімо, з цієї сільгосптехніки ще щось вичавити? Як би замість цього ошарпаного, зношеного СК самохідного комбайна та видобути досконалішого, найновішого, того, що тільки но випливає із заводських воріт? Варвара Пилипівна каже, що в її чередниченка теж серце не раз буває ночами Ковтаєва-Лідоу, Доходило до таких приступів, одначе на людях Сава Данилович цього нічим не виявляє. Завжди повинен енергії, частіше веселий, ніж хмурий. За серце, якщо і вхопиться, то лише у випадках виняткових, і то тільки відвернувшись. Такого вже гарто він, цей славетний Кураївський голова. За його зовнішністю, Ніхто не скаже, що і в нього мотор дає перебої. Болить чи не болить? А вигляд у Чередниченка такий, хоч на медичну афішу його винось, для підтвердження сили афоризму. В здоровім тілі – здоровий дух. Лежати довго не вміє, з досвідку на ногах. Туге на вітрах обсмалене обличчя все літо пашить польовою свіжістю. Здається, такій людині з носу не буде. І сам він охоче підтримує про себе таку думку. Має звичку потішатися власною огрядністю, своєю важкоатлетичною вагою. При нагоді любить розповідати, в який конфуз потрапив, бувши позаторік у складі однієї з делегацій у Польщі. Йдуть вони собі з другом, теж головою з недалекої звідси Іванівки. Вийшли на прогулянку після доброго обіду. Вавельським замком милуються. Дія відбувається в Кракові. Ось тут, прошу пана, і сталася з ними пригода. Стоять під муром біленькі вуличні ваги. Привітний дідок сидить коло них. Запрошує галантним жестом чередниченка. Прошу пана до вагів. Видно, цікаво було йому зважити для експерименту, скільки такий піддубний затягне. Став спершу. Крутий порох, приятель Чередниченків, це й нічого лише 90 з гаком. А як став Чередниченко, так ті бідні ваги під ним тільки хрусь і, припрашим, поламались, не витримали цілий конфуз. Зате з Вавельським дідком моцно заприятелювали після того, всі сувеніри йому пішли. Найчастіше з'являється Чередниченко вдома в Ягничів, коли прибуває у відпустку материн брат, заслужений моряк із вітрильника, давній Чередниченків товариш Ягнич Андрон. Часом дівчата питали Інну в училищі, як це виходить, що й ти Ягнич, і материн брат теж Ягнич. А воно тому, що і в батька, і в матері ще до одруження прізвища були однакові. Тільки мати з одних ягничів, а батько з інших. З різних, сказати б, ягничівських племен, які хіба що десь у сивій минувшині мали спільного пращура, якого-небудь бородатого праягнича. На сьогодні різних ягничів у них тут півкураївки. На обеліску цілим стовпом стоять до самого фундаменту. Усе ягничі та ягничі. Підходять на день перемоги жінки і матері до обеліска та самі вже розбирають, де чий. З Ягничем старшим Чередниченко здавна товаришує. І коли той приїздить, то знає Інна, що Сава Данилович їхнього двору не мине, завітає неодмінно. Допізно тоді лунатиме під грушею могутній Чередниченків голос і оте ще могутніше його ха-ха-ха. Сидячи десь збоку, дівчина наслухається тоді різних історій, веселих і напіввеселих, а коли й зовсім сумних. Важко залишатись байдужою, спостерігаючи, як ця хай і на роки розлучена дружба живе, знов і знов єднається після тривалих розлук під Кураївськими зорями. Справді є щось, Глибоко людяне і мужні в таких стосунках, у таких хай стриманих, скупих, зате до краю щирих виявах взаємних почуттів. Навіть після чарки ніяких тут освідчень у приязні не буде. Натомість буде природна, некриклива, само собою зрозуміла взаємоповага і глибока надійність. І хай не введе тебе в оману, якщо замість лицянь чоловічих Почуєш, частіше із уст чередниченкових, різні дошкульності та насміхання з ягничевих вітрил. Доки на них не дмухнеш, то вони й висять, як ганчір'я, бо ж тим тільки й живуть, що ждуть для себе попутних вітрів. Хоча для кураївки вітри, то просто заріз, а надто суховійні оці східняки. Уже вони їй у самісіньких печенках, бо ж тільки палять та сушать, та з ранньої весни до неба здіймають кушпелища. Замолоду Чередниченко грав у драмгуртку, був душею кураївської сцени, і чи не відтоді зберіг він у собі нахил до різних штукарств? Любить, скажімо, зображати себе підкаблучним у дружини, виставляти свою особу нещасною жертвою шлюбної нерівності, домашньої хатньої диктатури де за тобою, нібито затурканим та вічно заляканим, тільки й ганяється качалка. Але яка там качалка у тієї Варвари Пилипівни, коли їй це просто протипоказано? Людська помагальниця, добра душа, незлобиве і ще й досі закохане в свого чередниченка створіння, до чиїх думок та делікатних дораджувань, справді таки уважно прислухається цей Кураївський Зевс. Інні аж смішно чути, жертва безправна, підкаблучник. Та чомусь до вподоби йому саме ця уявна взята на себе роль, чомусь до душі Чередниченкові саме таким себе виставляти на сцені життя – артист.